Vitte az óriás János vitézünket. Nagy lába egyszerre földet lépett. Három hétig vitte szörnyű sebességgel, De a túlsó partot csak nem érhették el. Egyszer a távolság kékellőködében Jánosnak valami akad meg szemében. Nini, ott már a part, szólt megőrvendezve. Bíz, az csak egy sziget, felelt, aki vitte. János ezt kérdezte. És mi csoda a sziget? Tündérország, róla hallhattál eleget. Tündérország, ott van a világnak vége. A tenger azon túl tűnik, semmiségbe. Vígy oda hát engem hűséges jobbágyom, mert én azt meglátni, fölötte kívánom. Elvihetlek, felelt az óriás neki, de ott életedet veszély fenyegeti. Nem olyan könnyű ám a bejárás oda. Őrizi kapuját sok iszonyú csoda. Ne gondolj te azzal, csak vigyél odáig, hogy bemehetek-e, vagy nem, majd elválik. Szófogadásra így inté az óriást, aki tovább nem is tett semmi kifogást, hanem vitte őtet, és a partra tette. És azután útját visszafelé vette.